А при боці їм висіли криві шаблі. Цей огидний маскарад обурив мене. Ясно, що трапили ми до рук якоїсь зграї хуліганів-містифікаторів, так званих бичів які отоборились на відлюдному березі, тероризуючи туристів. Вже кілька разів про таких вулецюх писали газети, і навіть наш великий публіцист Набатов запропонував з метою збереження повного порядку в місцях масового відпочинку трудящих видавати в районних відділеннях міліції спеціальний дозвіл на право перебування на Чорноморському збережжі. На його думку, такий захід рішуче зменшив би кількість хуліганів у цих ряснодарних краях, та його пропозиція, на диво, не знайшла значного відгуку спосеред широких верств населення. Тим часом ми піднялися на плато. Розбишаки потягли нас до коней, я встиг подумати, що це надто вже дорогий маскарад, притручили до сідов ременями, і наш загін дуже швидко, за ледве через кілька хвилин, рушив з місця. Десь далеко позаду лишилися той ярок і ті дерева, під якими непомітний звідси погойдувався наш дирижабль, ніби мильна кулька, ілюзія, марево, недавній нашої свободи, далекий і нереальний символ сучасності, бо нас оточувала нова жорстока реальність, примітивна і безжальна, мов посвист на гая. Отаким От пекельним робом почався той шлях Неочікувано кайданний, що привів нас з небожем моїм Ярославом, на ринок невільників у Кафу, де спродали нас орденці за сто золотих на найкращу галеру Отаманської імперії, котра перебувала під орудою грізного Юсуфа Паші. Галера погойдувалася за кілька сотень метрів від берега. Це був прекрасний двопалубний корабель завдовжки 60 футів, визолочений та прикрашений гарними дерев'яними різьбленнями. Спереду ебеновий Атлант із золотою бородою підтримував бушприт, і дві мідяні котви обавічки кидали жаркі ближчики на тіло Атланта, грецький герой, який став рабом звитяжної отаманської імперії. Що я казати, цей символ був витриманий в найкращому стилі тої держави, потужність якої відчували на собі сусідні народи. Назавше запам'яталися мені ринок невільників і той його особливий сморід, а здається, наче знаходиться у великому взуттєвому магазині, де шкіри пахнуть гостро і в повітрі висить жовтий підошвений дух. У смердючій курєві, над якою лунав суцільний крик, алалакання, рев верблюдів, у азійській тіснєвій, ніколи не забути мені зойків українських дівчат-бранок, яких назавжди розлучали з батьками. У цій юдолі скорботи і безчестя домовились ми з Ярославом нікому не казати, хто ми є насправді, аби не накликати на наші голови більшого лиха. Якщо ж питатимуть, відповідати що європейські купці, схоплені ординцями на диких полях. Але ніхто зрештою нами не цікавився, не вимагав від нас анкет, тільки подивилися на наші м'язи та зуби, вдарили по руках, швидко сторгувалися і повли на галеру до коволя, який закував нас у ланцюги. Нас з Ярославом прикували до останньої лави на долішньому чердаці для невільників-вислярів, Випадковим збігом обставин опинилися ми ближче за всіх до корми, де розташовані були приміщення турецької варти та каюта самого капітана Юсуфа Паші. Ми завше звернені були обличчям до дверей його каюти. По палубі походжав наглядач. Гусейн, кривоокий, злий як собака, він бив нас за найменшу провину. А було нас двісті сорок людей, поневолених з різних земель, українських, польських, волоських, московських, грецьких та італійських. Але найбільше було серед нас козаків, ясирників з України. По десять, по п'ятнадцять років відсиділи вони коловесел, і розплескані долоні їхні стали схожими на незграбні мозолясті коржі наляті залізом і ненавистю. За кілька днів вийшла наша галера у чисте море, наладнована багатюжчими скарбами та військовими обладунками. Повільно віддалявся одна з Кримський берег, скляста лінія суходолу пішла під воду, зникла у хвилях і вже замість берегів вишукувались на обрій невагомі сніжні пасмо хмар, а галера, полишаючи на воді різні сміття, Недогризки яблук та оранжеві лушпайки апельсинів, лягла на курс, і чорні атлантові груди вкривалися цівками холодної морської води. Два дні ми з Ярославом і ще кількома новочками слабували на морську хворість, заблювавши геть усю капітанську палубу, за що скарані були кривооким Хусейном. Та старий козак Іван Нечитайло зварив нам терпкого турецького зілля і вилікував от цей недуги. На третій день подорожі перед нашими очима з'явився сам грізний Юсуф Паша.